من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما إذا أريد بها كون الشيئين بحيث يسد أحدهما مصد الآخر أن يصلح كل واحد منهما لما يصلح له الآخر فلأن شيئا من الموجودات لا يسد غرز دي شارح رحمة الله ليلة عليك دي, دي شرحنا او هغه پېنزه خبرې دي یو زیکر کوي دوی معنا ل پااره دی ماصلله او دلیل زیکر کوي لپاره دی نهفی دی دی دویم د زیکر کوي تاید د خپل کول په قول د صاحب دا سره دریم زیکر کوي بیا تاید لپاره دی خپل قوله کول دی ش خبل معین سره سلارم زی کر کووي د فدي سواله پېنظم زی کووي تووجې لپاره دی قولین نو مز کوره نو مالیې دی درس پېنځه خبرې دي اول ې کر کووي مانا لپاره دی مما ترونه یو معنا کړي واسه مماصلت راځي په معنا دی یو اړ دي حقیقت سره نو مات رحمت الله نفی نه فکرېده چې دی الله سره چوک مشابه او مماسل نه دراغلي د دې سره په حقیقت کې څوک یې و نه ده د دې سره څوک اغا په حقیقت کې شریک نه ده نو وجداوا د غ د دی پاره خو پرون مګو تااسې دلیل ویلیو چې بیا لا ترکیب او امکان دی باې تاالله نې یا چې ماصللهته دا په بلې معنا بندې مستعملېږي یو ش چې د بل مومااصلوي نو مع داده. دا ده چې کېدل دی دو شیانو په دسې طرریقې بندې ووي چې یو قائم سی په ځای دی آخر بندې له د وجنات چې د دوی شرکت په وصف کې راغلی وي ممااصلته دا راځې په معنادي او په معنا د شرکت پ وصف سره نو د دد معه داوي چې یو صفتتهغا د یو د پااررم ثابت وی هغه د بل د پااررم ثابت وی. نو دا یو د بل په ځای بندې قا مقام نهې جوړېدللی نو دا خبرم د ماین صحیح ده چې ولهیوش به هو شوونه د الله سره چوک ماصل په وصف کې نه در راغلیولې پهدسې طرقې بندې چاغه قائم مقام دی واجب شي ولیوي د وجناتې الله تعلا د پااره او ساف راغلی دي لکهاعلم ده د الله د فاره صفت قدرت راغلی دا اراده راغلی ده ټیک د دغامه قدرته اراده دا د بنده د پارم ثابت دی خولیکن دا د غه ممااصل نهدي د غ فشان بندې نه دي ولی و دیو جنا تعالی لم دې بار تعالی دا اجل او اعلی په نسبت سره ایلم دې ممکن لره او دا رنګه قدرت دې بار تعالی اجل او اعلی اراده دې بار تعالی اجل او اعلی با وجد اجل یتدا دغه صفات اغا دې بار دې 파 ثابت دې ذاتنه او دې دغه بنده دې 파 ثابت دې اغا تویدی دې غدې 파 ذات دې دې دغه بنده دې 파 تای الله تعالی ور کړی نو دیو جنا او دوهما د اغا صفات اغه ازلی او دایم دي او دغه صفات اغه حادث دي کلوي او کلنوي ناقص دي او دا رنګه اغه صفات دی الله تعالی لپاره اغه قديم راغلي دي, دي او د بندې لپاره حادث دي نو دیو جنا اغه صفات اغه اجل او اعلی دی په نسبت سره دغه صفات دي بندلره نو دی دیغه ځای مقام په دوسد کې نسی کېدلای نو دغه نفم اغات ماتن کړي دا سې نفدا د یاې څه دغه خبره اغه دغه خبره کې زه متفرید نه یم بلکې صاحب البداي یې ذکر کړي دا صاحب البداي څنګه ذکر کړي دا اغه ویلې چې موږ دې پارما علم راغلې دا د الله دې پارما علم راغلې دا خو دې موږ علم دا مو مسئله اغه علم دې باری تعالی سره نسی جوړېدلې ولې وې دې و جنا چې دې موږ علم یو اللقه بله ده آرازونه ده. دویا ما دادا سه ده دا ده. او دریا ما دادا سه ده دا جایز الوجود ده. سلره ما دادا سه ده. دا آغا نوی نوی پیدا کی گی پا هر زمانی که. زکا که عرز ده پارخو بقا بی تجد ده وي نو آغا یو مسل ختم سی بیابل پیدا سی. نو د ده پارا آغا په پا هر زمانی کې نوی والای ده. نو او مګ دې الله دې فارا چې الهم ثابتو نو هغه به ازلی وی دی ازل نتر ابد پوري بو وین او دویمه دادہ چې هغه به همیشرې فاره موجود وی او دریمه دادہ چې هغه به قديمي سله ره دادہ چې هغه به ضروري وی لوجود وی واجب الوجود معنی هغه به ضروري لوجود وی وجود به ضروري باری باري لره او بل دادہ چې هغه به دایمي ابدي وی نو کله چې موږ وکټل اغا صفت لقبله ده اعراضو ننو اغا لقبله ده حادث ننو اغا نوائکی دن نو او دارنګ اغا اغا صفت د موګه نه صفت ده باری تعالا اغا دائمی وو دس نو لکه ده بنده نو کامل مبایند په ما بینده ده صفاتو کی راغی کنا نو سی یو صفت را خلی الله اللہ صفت پا یو شان بنده ده او ده بنده صفت ده په بل شان بنده ده نو اوس دغه دی بنده صېفتته هغه قا مکان دغ جوړې دللی شي نه نو چېدسې جوړې دللی نو مانا صحیح سوه چې لا یش بهوو په دی خبره بندې وپ دی او دا رنګه د دا رنګه د یا چې دغه صاحببل ب داې پهې خبره ت سرې کړی ده چې ماصللت ویللی کېږې دی لره چې مشارکت د دوه شیانو راغلي وی پیجمه الوسعف او په دغه ټولو صفتونو کې اغا دی واجب سبحانه و سره بنده مماثل ده يا عالم کې یو جوز او ممکن اغا د مماثل ده نه نو نه په صحیح لا يشبهه شیءونه او دا رنګه د یعیت زو دې خبره کې متفرد نه یو تایید وکړ په قول د صاحب البدایه سره بل تایید ذکر کوي په قول د شیخ ابو سره ودایا ای شیخ ابو المعین یغه تفسیریک یو خبر ذکر کړی ده یغه ویل دین چې اصل خبره دا ده اصل خبره دا ده چې مو مساله دې ته ویل کیږي چې دغه ما بهه المساله څخه راغلی ده چې په کوم شکی دې یو دیبل سره مساله او تشبیه کیا نو دې دغه په هغه خواشو کې به دې مو مساله راغلی وین لکه مثلا ته وایې چې زید دا مساله دی عمر ده زائد مثل دلی امرنه زائد امر مماثل د پایلم کې نو دایلم نه معنی دا وی چې په دغه یو سبب کې اتفاقه ده تا مو مساله د لایغه سره ورکلایره نو په دغه فقاحت کې دواله سره برابر دي دا معنی چې یو د دې درس کولای شئ نو بل هم کولای یو د افتاکار کولای شئ بل هم کولای شئ یو د دی دینه دي دی قضا کار کولای شئ بل هم نو لاند دا دا چې په دې کوم وصف کې تا مماسلات ذکر کړای دا د دې په غټولو خواشو کې به برابر وي نو دې دې نه دانه لازميږي چې په دا غټولو صفاتو کې دې دوه یو بل سره برابر وي دا مطلبه. چې روحاني صفات دې دواړو یو شان وي تقوا کې دې دواړه یو نوافل دې دواړه یو شان کوي ذکر او اذکار دې دواړه یو شان کوي او دارنګه آغا په بدل کې په بدل کې په قوت بدني کې دې دواړه آغا مساوات راغلي وې نه ده بلکه په دې کوم وسابق کې چې تا مماسلت او مشابهت د یو بل سره وکړه د دې په غټولو خواص کې بو د مساوات راغلي وی نو کله چې موږ وکټل ا هر سی, سی په دی بندا او دارنګ اگر اخلد واجب سبحان هو نو اګه په مماسلت دی باري تعالی سره نشي راتلای زکه د هر یو سیفته چې څومره خواس دي اګه چې دی واجب دی په راثابت دی اغه بندته نصابتيږي او چې د مکلفه او د ممکن لپاره ثابت دي اغه دی واجب د لپاره نصابتيږي نو کامل مباينه راغله دا نو ذکر ماتن رحمت الله علیه وویل چې ولا یشبهه شیونه د الله سره کوم ماسله نستا د ایبل تای ذکر کوم په دې دروي خبرو څلګلګ پوي شوي یوې یو خبره مات رحمت الله علیه دوه معنا دی مماثلت وکړه دا راضی په معنا د شرکت په وسپ سره او د دې لپاره دلیل ویلې چې دا نه په سیده بیا تاید د خپل قول په قول دی صاحب البدایه سره وک د بیا تاید د خپل قول په قول دی صاحب صاحب د تفسیری سره وک شیخ ابن معینه بیا سره موږ تاسو ویلې چې دغه د سوال ده سوال دا راځي مو اتریزی یې چې دا خبره چې تاسو ذکر کړی دا صاحب البدایه ذکر کړی دا شیخ ابو المعین ذکر کړل نو دا خبر دی دا خبر صحیح ځکنه ده چې دا مخالب د امام الفن امام الفن ابو الحسن اشعری رحمتو الله علیه ولیدین یغه اغه یی تیمه ممواصله ویلکیږي دلره ممواصله اغه ویلکیږي دلره چې دی یوشی دی بل سره اغه برابر والی راغلی من جميع الوجوه نو تیا یته نه دا عبارت د مساللت لدینا چې په یو وصف کې اغان بل سره سړی شریک نو دیغه خپل نو معلومیږي چې مشارکت په جمعای له حساب ضروری ده په مساللت کې اوتیا چې نه په واحد یوهه شرکت ضرور ده او دویم ادا دا چې د صاحب البدایه كلام خو تارا وړه ولیکن دیغه په کلامینو کې تنافي ثابته شولا ځکه چې د اول دی کلام نه ثابته شولا چې د موږ دې فارم عیلم ده د واجب د فارم عیلم ده خو لیکندګا عیلم د یغ سره برابر نه ده زکدا حادثه او ناقص او اغا آه. قديم دي دي او کامل نو د دې لېغه سره کلمو ماسلتسته او روستي بیا تصریف دې بندې وکړه فقط صرحه چې مماسلته عبارت لدینه چې اشتراک په جميع اوساتی وګوره د اول کلام نو معلومه شولہ چې مماسلته راځي په دې سره چې شرکت په یو صفات کې وي او لرستنه معلومه سواله چې دا مو مسله د دې توې لګي چې مشارک په ټول صفاتو کې وي نسوله یې پوی سوال په حقیقتو ته دی ما سوال په دو طریقو باندې واړوي بیا به د عبارت ولګي نو یو دا ده چې د تا دغه خبره او دغه تاییدات باطل دي ولې ځکه دا مخالفت دی له امام الفن نه امام الفن سه ابو الحسن اشعری رحمت الله علیه ده یغه خبره ذکر کړل ده اګه یې چې مماسله دیت ویل کیږي چې دا یو دی بل مماسل بوله نو مماسلت بل د نه عبارت ویني چې دا به دغه سره برابر وي په جمیع الهوسافه او دوهمه خبره دادا چې د صاحبو صاحب الاول بداي په کلامه نو کومه تنافسه بیت ده ځکه د اول کلام نه معلومه شولا چې د مغدې فارم علم دی واجب د فارم علم ده خو لیکم دغه علم دغه نه ده نو کلام د ماین صید چې ولااش به هو ل دی نه معلومه چې ماصللت ویللی شرکت دی دو کسانو لره په اوسې واحد کې او دروسته معلومت پخه د سر راه ل دی نه معلومه سوات چې را دي بل اشتراک پې جمعله سافه چې شرکت به په ټولو چې پتونو کې راغلی وي نو ظاهرم دیده په کلاموکم تناف راغله د راغې ل دی دواه ن جواب و کهه چې صاحبه د ابو الحسن اشعری رحمت الله علی کلام که دغه سیوین نو دا پاسید ده چې په ټول صفوتونو کې برابر والی وی بیا به مسئله تو وین ولی ولی پاسید ده ځکه دا مخالب د قول د رسول الله نه هر کلام چې شان دارنګي هغه پاسیدونه ده هم پاسید ده اېسبعد د صغرا وکي څنګه مخالب د قول د رسول الله نه ځکه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ذکر دی هغه باب ریبا نوی ویلی الحنته بالحنته والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح باخر ک نبی السلام و مثلن بمثلن یدن بيدن و الفضل ربا نو نبی کریم علیه السلام و ویلی کچیرتا یو پیمانه غنم اگادی پویوی پیمانی غنم برابر پر برابری ور کول دلتم یو پیمانه التم یو پیمانه ده خو آغا که په دی کې زیاتای راغئ نو دانا جایز ده دا. نو اوس که ماصللت په ټولو ې پاتتو کې ماصلت پیغمبر علی اسلام ذکر زیکرکی ده حالان کې د وی پمانې دی غنمو آغا په دغ بلې پیمانې پا سره په ټولو ې پتونو کې ماصللت ته ولې ځکه دا یوی پمانې ک س پراتې دي دا بزر زر وي دا بلې ک س پراتې دي ا هغه داې بل غ هغه باته سودان دا داې به وړی وي ا هغه داې ب غټي دا به نرمې هغه به سختې ووي نو لنه دا ده چې په ټولو صفااتو کې برابر و ستا دغه نهمو نه نهسته نو چې نه در راغلی بیا هم پ غمبرله اسلام ممسله ثابت کلی دا معلومه سوه چې په ټولو چې کې برابر وال په ماصلت کې نه د ضر نو معلومه سوه چې په ټولو یا که نه په صفااتو کې برابر و والئ په ممااصلت کې نه د ضررو نو یاخې د کول فاسیت ده او یا مغیاو چې د دا د قول د پااره محملی صحيیح ده هغه محمل صحیحه ده ده چې مراتله اشترات نه پې جمعله صاف ده ده چې دغه ما بیل ماصللب کې راغلی وي چې په یو سب سره تا ماصلت ذکر کو د ده اوصف چې چومره خاست دي په یغه کې ببد دو برابر وا وي و پلی لکه ما غوا زه در ته وکه چې زه د په شان دي امر دا په فقاهت کې نو د فقاهت مطلب څه ده چې دغه فقاهت چې څومره خواست دی په یګه کې به دواره برابر وي لکه یو دی درس کار کولای شي بل به کولای شي یو دی افتایو دی قضا کار کولای شي بل به کولای خو پیدا نو اوس د ده مماثلت په دغه فقاهت ثابت شوی ده نو د دې فقاهت چې څومره صفات دي په دوغو جمیه صفات کې به یې چې راکوینې جمیه صفات د دغه طرفه نه دی مراده جمیه صفات مشارکت په ټول صفاتونو کې هغه د ما به المماصله دی چې پو کوم صفه تا ماصله ثابت که کنه نو ټول صفات د ما به المماصله مراده دي نو چې د ما به المماصله شو نو د دې کولم ثابت سولې چې مماصله ویل کېږي چې شرکت په یو صفه کې د صاحب البدایه د کلام له معلومه سوالات په یو صفت کې او د د الهی کلام له معلومه سوال څخه په ټول او صاف کې نو ټول او صاف د ما به المماصلت مراد دي بیا هم دغه یو صفات راغی نو د ټولو خبره یو څه نو له همدې په کلامه نو د صاحب البدایه کې تنافی نهسته او قول د ابو الحسن اشعری رحمت الله علی د همسي قوالده نو له همدې اشکال او اعتراض واري دي نهسته په پوهې شو کی نو څنګه کې ینه دا توجیه کوم زين توروس دا له چې مراد له ټول اوصاف نه سدي ټول اوصاف د ترپاینونه بلکې ټول اوصاف د ما به المماصلتہ چې تا کوم شی بندیتہ برابر والی کلی ده لکه مثلا فقاهت ده یا مثلا د دوو شخصونو په مابین کې جهل ده یا مثلا هغه د دوو شخصونو په مابین کې شجاعت ده یا سخاوت ده خو چې ما به المماصلت د کوم شی کلی کړي دغه ټول صفات وي او فیدل لکه آلته نبی کریم علیه السلام خیر ذکر کړی د مماسله ته نو قیل کې بدوار یو شان یو هغه دکې قیل چې څومره خواصي هغه به برابر وي دا نه کو نور د طرفینو په مابین کې فرقو یو طرف ته دا نه غټي یو طرف کې عادت د حباتو کمو بلکې زیاتو او بلکې سختي وي بلکې نرمي وي صلابت او رخاوت کې نو دا مزیر لپاره دی نه ده ځکه جميع صفات جميع اوصافه عقد ما به المماصله د دی یوسفت مرادی نو د کلام د شارح نم دا ثابته شوه چې مماصلت ویل کیږي کی؟ یو والد دی دو شیانو شرکت دی دو شیانو ته ا یو صفت کې د کلام د صاحب البداین نم دا معلومه شوه د شیخ ابو الماین د کلام نم دا معلومه شوه او د ابو الحسن یاشار رحمته الله علیه دغه قول د فارم مصداق دغه خبره شوله نو له هاذا تناقض ختم شوه او بل وجرانه چکه مشارکەت په ټول صفاتو کې راځي د تر افینو نو بیا وخت عدد خلک نو بیا وخت دوا شول نه یو ګرځیدل لکه مثلا ته زید په شان دی امرده په یو په دله چې څومره تا په یو کې دا هغه په بل کې ده چې څومره علم دی بل دا هغه دی بل دا او چې څومره هغه ور را په یو کې راغلی هغه په بل کې ده او څومره طاقت هغه ته په یو کې دا هغه په بل دا څه چې سم دي یو دغه د دیبل ده بیا خو عین یو شی وکړی ده بیا خو په مابین کې تعداد اسلامیت را نغی بیا د مو مطلب وسو نو دام دلیل دی خبره ده چې مو مسئلت دې ته نه ویلې کېږي چې دغه دوشه اند په ټولو صفاتو کې یو شان وي بلکې دا عبارت ده نه چې دغه ما به الم مسئلته حکم یو صفه ستا ستاده یې سره برابر کړای ده دیغه په دې ټولو خواصو به سره یو شان نو معلومه سواله څوم موماسلات هغه ویل شرکت دی دوه شیا نتا په واسطه واحد کې نه په جمعي او صفو کې نو معلومه شولہ چې په یو وسر کې د الله سره شریک نستا زکا کته علم د کې د الله سره بندگان شریکان دي مګ انه دي شریکان زکا علم د الله تعالی د پاره چوم خواسته هغه خواسته د بندې پارهسته دی د الله تعالی قديم ده علم د الله تعالی ازلی ابدي دایمي ده دا. علم دی الله تعالی لقبله دی عراز نه نه دا او دی بندا علم حادث دا متجدد دا فی کل عصرنا او دا رنګه هغه حادث دا او دي دي دا رنګه دایمی ابدین نه دا لقبله دی عراز نه نو غوش په د دې په ما به المماثلت سد علم دا د دې په خواش کې هغه د دوړو مساوات سره نه نو څنګه دا راغلی نمزکه ما تنویل چه ولا یشبهه شیئون دا الله سره هیڅ کوم مماثل ندی څوسو پوي شو شوفoverline اوسوله پنځه یو بل معنا وکړه یو معنا خو په رون ذکر کړیو یو بل معنا وکړه د مناسبت لپاره او د دینف د کلام مذکور لپاره دلیل ویل دویم تایید د خپل قولی وکړه په قول د صاحب البدایه سره دریم تایید د خپل قولی وکړه په قول د شیخ ابن <بالمعين> معین سره څلرم د فد سوال وکړه <وكلا>؟ پنځم <بنزم> هغه <أغاية> توجیه صحیحه ذکر محمل صحيح هي بيانك لا فار دي, دي شيخ ابو الحسن او لا فار دي قول دي صاحب البدايه لاحق. او قال لاحق اولنا او قد سراد اغادي دل قولين نتا نافم خط مسوله نو سيبرت قول وه اما زورې دا بها ک چېرته مراتسی په دی موما سرت سره کېدل دی شيو په دسې طرق بندې چې یو یوله دغه دواړونه په ځایې بل بندې ایمانه دا دا یلحکله واحد من همما صلاحیت لري هر یو ل د دواړونالی ما لپار دي, دي اغ شي له لهخره چې د غې پااره هغه بلم صاحیت لري نو بیا خوونه پې ظاهره ده ې ځ کاافلی ان شي من الموجات ځکههت شيله موجاتونا لا ی سده نې قاې دلی مصده په ځای د په ځ د الله تالا بې في ش من الاوصاف په یو صف د او سااف کې په ی اووس د بنده د غ دي د الله تالا د سفتقا مقامام ن کېلی ول و نهفا علی ده پهنه او سا په اوزه کافات د باری تعلا چېله او قدرت داوه غیر ځالېله دی نهلهوه نور صفات دی جللوله هغه ډیر ل دی مما دغ صفاات نناېغ په مخلوقاتو کې راغلیدي بیا حییسو په داسې طریق سره لا ماسبت و نه هم ددي مناسبت هم نه د موجودده بلکې کامیله قال في البدايه صاحب البدايه والذي علم دمغ موجود ده ولكن لقبله ده حادث ده جائز الوجود ده او نوكيغي په هر زماني کي فلسفتنه نوکه مغه ثابت او علم دي الله رفاره نو هغه بو صفته ويله 파ره دي الله تعالى نو هغه بو موجود بي او ضروري الوجود بووي واجب الوجود مانه وجود او دارنگه دائم الوجود دائم بووي له ازل نتر ابد فوري فلا يما د مماسل د مخلوقه په وجدي وجوه سره لا علم د خالق سره اها ذا كلامه خدا كلام د صاحب البدايه د نو د تسري كړي دا چې مو مسله پنيز د اغا ثابتيږي په اشتراك سره في جمعي الاوصاف تر د پوري کي اختلاف واحد کراغې نو بیا به مو مسله او شيخ ابو المعين په تفسيري کې ویلي دي اننا اهل اللغه چې موږ پیدا کړي دي اهل اللغه لا يمتنعون من القول تا غمنا نكوي قولنا په دې چې زيد مو مسل دا صرا په ټیخه کې چې کلا مساوات په خط فدی په کې راغلي وی او یسو د مسده قائم مقام قائم په زیديغه باندې فيزال کالب په دغه باب د فقاحت کې اگر کدي دواړو په مابین کې مخالفت راغلي وی په بدنیا او روحانيه او کې بوجوه ان کا سیرت نہ پټې رو سره و ما يقوله الاشعر اغا ثابت الحسن اشعری رحمت الله علیه ولید د فارسوالکی و ما يقوله الاشعر اغا ته ولید ابو الحسن اشعری رحمت الله علیه ته مماثلت ثابتی مگر په مساوت سره من جميع وجوه لټولو جوحاته نا فاسد دا خبره پاسد ده لان النبي مخالف لقول الرسول صلی الله علیه وسلم كل ما هذا شانه فهو فاسد فها فهذا صاحبونا اسباده صغراکه چې دامه حاله په دلاله رسول الله علیه واله ویل ان النبي دا دلیل لپاره د صغرا راکه له ان نبی علیه السلام ځکه نبی کریم علیه السلام دی الهنده په الهندته مسلن بمسلنا نو ماسله ثابت ککنه نو اراده مو پیغمبر علیه السلام مراده هغه استوا په کيل کې ولا غیر په ټول صفات له طرفینو کې نو عم. و این تفاوت الوزن اگر که وزن اگر که وزن اگر که وزن اگر متفاوت و دانی و شمار اگر متفاوت و سلابته خاوت متفاوت و وظاهر و محمل صحیحا ذکر که خبره مخبره وظاهر و خوکار خبره داده انه لا مخالفت ها چه مخالفت ندره غلی زکه مراد اشعاری مساواد داله طول و جوهاتو فیما پا اگر وصف که به حلم و معثلتو اون چه پیزه سرا؟ یودی بل برابر والی سو لکه کایله په احادیس مبارکې مذكر کې واله حاځ يم بغې نو بنا پدې بندې مناسبه دا چې محمد کلام كلام د صاحب البداي ایزنه همدارنګه په دغه معنی و الا او که دغه معنی و انخلو نو شرکت د دو شیا نو په ټولو صفاتو کې مساوات لټولو وجوهاتنا ير پاو تعدد اغه خو بیا تعدد ختمي بیا خو دو شول نه یو ګرځید فكيف يتصور التماثل بیا خو تصور متسا بیا خو تماثل متصور نه ده ولدی وجنه دې غېږې فارم دغه محمل ده نو خبره دي چې ټولو یو څه ولا چې مماسلات ویل کېږي دا چې یو شی د بل سره په یو څه کې شریک وي